«Радянське, втекти від цього в інший, хороший, гарний, який новий товариш світ». І вдома вона була тепер такою ніжною, уважною до матері, і навіть до Леоніда та його Нінки, що всі здивовано поглядали на неї. А Нінка, раз пильно вдивившись у ніжно-рожеве, мрійне, лукаво-смішливе, і інше ніж завжди лице Марусі, категорично заявила Леонідові, Маруська втюпалась. Ясно, як верблюд. Та втюпалась чи не втюпалась, а стала такою, що тепер ще більше притягала до себе погляди мужчин, як притягає сильний магніт залізні стружки круг себе. Сексотство вона своє відпихала від своєї свідомості і зараз вже обурювалась на саму себе. Що вона сексотка, то вже і не їсти, не пити, не бачити розквітлого бузку, не слухати словейка не почувати солодкого хвилювання від дотику рук милого смішного чоловіка з іншого світу. Так чорту, сексоцтво. І Маруся ні до якого Білугіна не думала ходити, ні про які доноси взагалі не думала, навіть ні про яку політику з Анатолієм, яке гарне ім'я Анатоль не говорила. Та й до дядька Сергія ці дні не забігала, а зате Севченка читала, Таким самим чуттям, з яким слухала соловейка, і звідкись виринало знання слів таких чужих росіянам, чи то згадувалось щось з дитинства, чи сиділо воно в крові, адже українка вона, українка, адже Маруся, адже не Маша, і Анатолій... З таким ніжним смаком вимовляв це ім'я, та ще іноді говорив не просто Маруся, а Марусенька. Звідки він, за кордонець, міг знати це зменшення? Але от одного дня верталась Маруся з університету і дуже поспішала, бо була вже четверта година, а о п'ятій було призначено у сквері біля Кремля побачення з Анатолем. Треба було забігти додому, попоїсти, сказати кілька слів мамі. Через те, щоб виграти час, вона сьогодні пішла тією вулицею, якої вона тепер уникала, на якій був будинок МДП. Завернувши на неї, вона раптом побачила поперед себе кроків на двадцять знайому Любу постить Анатоля із синім піджаком на лівій руці, у спортовій сородці, яку вона так любила, І яка була йому так до лиця, І з рукавичкою в правій руці. Був він без капелюха, Гладенько зачесана, гарна голова його Була злегка закинена назад От швидкої ходи. Такої ходи Марусі ніколи не бачили, Вона Толя. Він, звичайно, ходив повільно, Не зовсім певно, як ходять люди, не ознайомлені з вулицями нового міста, а тут, у русі ніг, у безжурних помахах рукавичкою у поставі голови була така певність, легкість, звичайність. Маруся хотіла наздогнати його, але через перехожих на тротуарі не могла бігти і мусила іноді навіть на брук вибігати і звідти стежити за Анатолем. І раптом вона аж притисила ходу. Анатолій упевнено, без ніякого вагання, як до цілком звичного свого будинку, звернув з тротуару до масивних дверей МДБ. Вартовий щось сказав, до нього Анатоль на мить зупинився, щось відповів тому і, здається, щось показав. вийнявши із задньої кишені штанів, Вартовий портиво став струнко, і Анатоль, тим самим веселим, певним хазяйським кроком, Увійшов у двері страшного міністерства. Маруся почула, що в неї ноги стали такі важкі і стомлені, наче вона довго ходила по мокрій землі і на них налипли важкі грубки. Вона злякано повернула назад і з усієї сили потягла себе у найближчий провулок. Там вона, сховавшись від міністерства, стала під стіною і незрозуміло почала. Не кліпаючи очима дивитись перед себе. В чому річ? Чого? Анатоль міг іти в МДБ. І Як він міг йти так сміливо, певно, весело, немов до самого себе, Господи Боже. Що ж це могло значити? Що? Ні-ні ні. В такому стані вона не могла йти додому. Треба було. Вияснити, зміркувати, проаналізувати, може тут нічого страшного і не було, але куди подітися?